Студія Койко. Найкращі аудіокниги українською мовою. Підтримуй український контент. Підписуйся і став вподобайку. Франсіс КАРСЕК. Гори долі. У контрольній вежі астропорту Джонвіль спалахнула червона лампочка і задзеленчав дзвінок. До Офіру 2 наближався Зореліт. Бент Андерсон відклав книжку, яку ліниво гортав. Квапитися не було куди. І крутнувся разом з кріслом до пульту управління. «Увага, хлопці! По місцях!» Джон Кларк підвів голову від шахівниці і відповів, тримаючи пальцями туру. «Постривай, ще є час. Дай нам скінчити!» Але Чунг уже встав і зайняв своє місце праворуч від Андерсона. «Скінчимо потім», – мовив він. «До того ж тобі однаково мати через три ходи». Кларк кинув на маленького корейця нищівний погляд, знизав плечима і теж сів на своє місце біля пульту. Екран засвітився. На ньому з'явилось обличчя капітана Зурельоту. Викликає Денеп. Змішаний вантажовост Денеп, компанії міжпланетних перевезень. Прошу дозволу на посадку. Мені треба висадити двох пасажирів, точніше одного з половиною. Що це означає? Побачите самі, який квадрат ви мені даєте. Будь-який на ваш вибір. «Астропорт вільний. А втім, який у вас тоннаж?» наш? 600 тонн. Тоді сідаєте в дев'ятому квадраті. Ми вас поведемо». «Заспокойся, Лео, залишайся в кріслі. Я не дуже вірю в надійність інертонів цієї старої терадайки. Я піднімусь у кабіну управління. Капітан виявив мені честь, запросив до тебе перед посадкою». Паралев обернув дотирає лапарада Парада свою балетинську голову, примружив жовті очі і позіхнув. «І це все, що ти мені можеш сказати, Лео? Гаразд, бувай!» Тараї мусив нахилитись і боком протиснутися крізь вузенькі двері каюти, не передбачені для такого велета, як він. «Два метри десять сантиметрів часто зустрічаєш навіть серед олімпійських атлетів». Йому довелося скоцюбитися і в ліфті, яким він піднімався до кабіни управління. «Ну от і ви, Лапраде, сідайте, чемпіони, місця тут доволі відтоді!» Як пани з директорії вирішили, що на цих чортопхайках типу зоря можна обходитись без третього пілота і навігатора. Ми прибудемо через 5 хвилин. Ось уже астропорт. І навіть видно вже передавач матерії. Коли років 20 тому винайшли цю штукенцію, я думав, що залишусь без роботи. Але, на щастя, все, що вони передають, прибуває на місце у вигляді дрібнесенького порошку. Мінеральну сировину ще якось можна таким чином переправити. А от машини, товари, ха-ха. Я вже не кажу про людей і тварин. Навіть сосискового фаршу не виходить. Отож, поки що без нас та без наших кораблів не обійтись, голубе. І капітан Лутроп зареготав, відкинувшись на спинку свого сидіння. Тераї окинув поглядом решту членів екіпажу. Макнейша та Ямомото. Разом з механіком Байлом, який сидів тепер у машинному відсіку, це були єдині його супутники протягом трьох довгих тижнів перельоту. Звісно, вони далеко не генії, хоча в галузі математики та астрономії могли б посуперничити з багатьма вченими Землі. Невдовзі вони зникнуть з його життя, як зникли вже решта інших, що залишилися позаду за мільярди кілометрів. Або ті, кому вкоротила віку смерть, як його батькові і матері. Перед очі матераї знову замиготіли язики полум'я, в якому загинула батькова лабораторія, підпалена бомбами фанатиків-фундаменталістів. Відчайдушно і марно шукав він тоді батька в охопленому вогнем будинку. Лео, ще зовсім маленький ливеня, стрибнув йому на руки. В ліфті, ще застрях, обвуглилися трупи двох асистентів. Один палій загаявся, і він скрутив йому в'язи. Втім, кого це обходило? Дах упав, і вони з Лео врятувалися тільки дивом. Пропадива на пропадом ця земля з усіма її божевільними фанатиками. Денепп якого вів спрямований промінь, опустився на гравітронах і торкнувся бетону. Що ж, лепарде, хай вам щастить. Не уявляю, чим може привабитися забута богом планета таку людину, як ви. Мовчу, мовчу, мене це не стосується. Цілком імовірно, що ми ще колись побачимось, еге ж? Світ тісний, це я кажу вам, капітан Лутроп, старий космічний вовк. Зараз вивантажимо ваш багаж і вирушимо далі. Ми ж через оцей гак згаяли чимало часу. А час для компанії – гроші, правда ж? Рай потиснув руку Капітанові, Макнейшенові і Ямамото. «Дякую, друже, за уроки карате». Механік Байл чекав на нього біля дверей, не наважуючись через Лео зайти. «Ваші речі вже внизу. Я за всім простежив. До побачення, Лапреде. Пасажири в нас іноді бувають, але такий, як ви, перший. А шкода». «Ходімо, Лео. Дай я тобі надягну на шийник. А вже ж ти цього не любиш, але ж не всі знають, що ти надлев, а не звір, який утік з цирку». А що коли хтось з переляку почне стріляти, побачивши тебе на волі? Звісно, його одразу ж його вколошкою, але це тебе не воскресить». З незадоволеним виглядом Лео дозволив одягти на себе нашийник. Покірно пішов затирає в пасажирський ліфт, і вони разом вийшли на трап. Цієї миті службовець другого класу Луїджі Тачіні, що сидів у вежі Астропорту, поглянув на екран телетайпу і мимоволі вигукнув. «Оце так. Знаєш, дядьку, хто до нас прибув на Денебі?» «Лапрад! Тричі рекордсмен світу, олімпійський чемпіон!» «Не дурниць, малюк!» – озвався Течіні Старший, начальник Астропорту. «Лапрадів у Франції сотні!» «Тирає лапрадів!» «Тирає? Тоді це, мабуть, справді він. Але чого йому тут треба?» «Згідно з документами, він геолог. У нього контракт з Міжпланетним металургійним бюро. І з ним ще якийсь Лео». «Лео? А далі?» «Просто Лео. Більше нічого. А ось і вони!» З люка на трап вийшов високий юнак, а за ним поважно ступав лев. «Подумайте тільки, зустріти його тут, а може навіть поговорити з ним?» – голос Луїджі тремтів від захоплення. «Подумаєш, така сама людина, як і всі». «Така сама, як і всі? Ви чуєте? Три світових рекорди за два дні останньої Олімпіади. Така сама людина, як і всі? Ні, дядьку, ти просто нічогісінько не тямиш у спорті». «Гаразд, головне не підходь близько до його приятеля». Задзвонив телефон. Та чи ні старший узяв трубку. «Говорить старжон, директор ММБ на офірі 2. На Денебі повинен прибути один з наших геологів – пан Лапрат. Негайно доставте його до мене і не йому голову всякими нісенітницями. Зрозуміли?» «Так, пане старжон. Виконаємо, пане старжон». Той мовчки поклав трубку. «Луїджі, ось у тебе є нагода познайомитися з лапрадом. Відвезеш його до міста, а зараз я повинен звільнити твого кумира від формальностей». Чув, що сказав старжон, коли хочеш тут чогось досягти, пам'ятай, Луїджі, що вся ця планета належить ММБ. Незвичайні пасажири зайняли місця у відкритому глайдері. Луіджі відчув на своїй потилиці гаряче дихання і оглянувся. За кілька сантиметрів від нього була величезна морда Лео. «Пане Лапрат, скажіть своєму звірові, хай не дихає мені в потилицю. Мене це відволікає». Йому не слід повторювати. Він уже зрозумів. Пане...» «Та чи ні?» Луїджі Тачині. Так от Тачіні. Лео не простий лев, це паралев. Або, як пишуть газетярі, надлев. За допомогою спрямованих мутацій удалося створити істоту розум якої рівнозначній розумові семирічної дитини. Він уже не звір. Бачте, як який у нього могутній випукли лоб. Лео розуміє просту мову і може по-своєму відповідати. Надлев видав напівзрозуміле ритмічне рикання. Він із вами привітався Приголомшло. Хто ж таке створив? Мій батько і його друзі. Вони загинули. І разом з ними – моя мати. Що ж, ці надлеви збунтували? О, ні. Десятки психопатів закидали лабораторію запалювальними гранатами. Пощастило врятуватися тільки нам із Лео. Але ж чому? То знає, що коїться в головах деяких так званих людей. Певне, вони просто збожеволіли зі страху. Але Луїджі Лео нервує. Йому не до вподоби, коли про це говорять. Мені теж. Даруйте, пане Лапрат. А скажіть, який ваш найкращий результат на півтори тисячі метрів? Три хвилини п'ятдесят. Для мене це важка дистанція, як і для всіх спринтерів. На коротких я біжу швидше, а на довгих, наприкінці, не вистачає дихання. Втім, ось уже чотири роки я не беру участі в змаганнях. Чому? Адже вам зовсім небагато років? Еге ж, двадцять чотири. Однак мені треба було писати дисертацію. Наукові дослідження і великий спорт навіть сьогодні важко поєднувати. Я ж лише олімпійці, а не надлюдина Луїджі. Ви француз? Ні, в моїх жилах тече кров полінезійців, китайців, європейців і індіанців. Здається, ми вже приїхали. Дякую вам, Луїджі. Якщо вам щось треба буде, поки ви тут, то я завжди дякую. І одна порада, Луїджі. вдосконалюйте своє тіло, але не забувайте, що людиною бути важливіше, ніж чемпіоном. Високий атлетичної будови Тераї не сподобався старжонові з першого погляду. Директор не любив людей вищих і міцніших за себе. Тому і зустрів геолога холодно. Нам рекомендували вас університети Парижа, Чикаго і Торонто. До того ж, я прочитав вашу дисертацію про Бафінову Землю та інші північні острови. Непогана робота. В нас тут чимало блискучих розвідувачів, але жодного справжнього геолога. Ви нам підходите, незважаючи на молодість. Для початку займіться складанням карт. Ми надамо вам усі необхідні кошти, звісно, в межах можливого, але вимагатимемо відповідної віддачі. І ще одне. Цей ваш звір. Він заважатиме вам і може виявитися небезпечним. Раджу позбутися його, поки не трапилося якогось лиха. Тирай підвівся. Лео включено до підписаного контракту. Він супроводжує мене скрізь. Якщо ви не згодні, то я розірву контракт і негайно получу звідси. Денеп ще тут. Не гарячкуйте. Я піклуюсь про ваші ж інтереси, але коли ви дивитесь на це, так? Одне слово. Ваш звір цілком на вашій відповідальності. Розумієте? Розумію. «Ви не можете порекомендувати мені готель?» «У Джонвілі немає готелів. Ми усі тут піонери, пане Лапрат. Не забувайте. До речі, тут чимало таких богатирів, яких не залякають ні ваші м'язи, ні ваш лев. А хишка для вас ще будується. Ми гадали, що ви прилетите на кораблі нашої компанії, цепто не раніше, ніж через місяць. А поки що є тільки невеличкий готель при кав'ярні. Можливо, там знайдеться для вас кімната. Не знаю тільки, чи в готелі приймуть вашого звіра. Спробую щастя!» Ага, ще одне лапраде. Якомога менше ведіться зі стеками. Зі стеками? Це аборигени. Так їх називають розвідувачі. Стеки. Палиці. Вони схожі на палиці. На щастя, стеки не належать до гуманоїдів. І в нас тут немає ніяких історій з їхніми жінками. Адже подейкують на інших планетах чоловіки. Гаразд. Машина відвезе вас з вашим багажем до готелю. Завтра чекаю вас з доповіддю в дирекції рівно о восьмій. До речі... Купіть собі офірський годинник. Вони продаються в крамниці компанії. Тут, на офірі, доба складається з 25 земних годин і 12 хвилин, а я звик до точності, пане Лапрат. Кав'ярня Готель виявилася приземкуватим складеним з колод двоповерховим будинком, що стояв у кінці вулички, яку утворювали хижі розвідувачів, робітників та інженерів. Утримувала цей заклад ще молода вдова пані Сімпсон. Їй допомагала її 17-річна донька Анна. Незважаючи на побоювання старжона, Лео тут прийняли добре. Пані Сімпсон зачитувалася журналом Raider Digest, а якраз нещодавно з'явився скорочений виклад книжки знаменитого Джо Діксона «Божі створіння», в який цей журналіст спробував донести до широкої публіки суть складних біохімічних і генетичних дослідів Андріла Прада. Тирає на силу стримався, коли люб'язна пані Сімпсон – Сповнена гордості, що в неї поселиться син прославленого вченого, згадала цю книжку. Адже саме криклива назва книжки викликала гнів у американських фундаменталістів, усе ще впливових в окремих штатах, і призвела до трагедії. Анна ж тільки мовчки заширілася, що дуже пасувало її личку повненької білявки. «Обід через дві години, пане Лапрат», – мовила пані Сімпсон. «А поки приготують вашу кімнату, можете посидіти у сусідньому барі». Він теж належить нам. Пиво там чудове, та й вибір напоїв непоганий. Тирай зайшов до бару і сів у кутку. Лео розлігся біля його ніг. Безбарвна покоївка спитала, що їм подати. Для мене пива, а для Лео кока-коли у великій мисці. Кока для цього звіря? Нічого не вдієш, що до напоїв у нього інший смак. Ви що, голосуєте? Принесіть і самі побачите. Відвідувачі з'юрмилися довкола них, тікаючись цікавістю, що буде далі. Роздосадований тирай підвівся. «Послухайте, друзі, я тільки-но прилетів, а тому ставлю питво для всіх. Ви, певне, працюєте на ММБ? Я теж. І хочу лише одного – жити в з усіма. Але я не бажаю, аби мене роздивлялися, наче якесь чудовисько. Тільки тому, що я олімпійський чемпіон і зі мною лев. Лео – паралев, його розум штучно розвинутий, от і все. А щодо решти, то він звичайнісінький лев. Він дуже лагідний, коли йому не докучають і не загрожують. Але в противному разі, ви знаєте, на що здатен розлючений лев. Ну так от, Лео здатен на більше. Ми не хотіли тобі заважити, озвався високий розвідувач. Але згодься, нечасто доводиться бачити, як лев п'є кока-колу. Гаразд, дивіться, а потім дайте нам спокій. Я тут буду не менше року, ви ще встигнете надивитись на нас. Покоївка повернулася з бляшанками пива і кока-коли. Поряд на таці стояла склянка і невелика супова миска. Тирай розкрив бляшанки, вилив кока-колу в миску, і Лео, під захопливі вигуки глядачів, вихлептав свій напій до дна. «Ну що, подивилися? А тепер дайте йому спокій. Я вже сказав, сьогодні всім по склянці за мій рахунок». Так Терай вперше зустрівся з тими, хто мав стати його товаришами по роботі. Тут були найрізноманітніші люди – дипломовані геологи-розвідувальники і розвідувачі практики, європейці, американці, українці, китайці – кілька африканців і навіть один малаєць. Усі вони перемовлялися англо-українським жаргоном, або, залежно від культури кожного, більше чи менше правильною англійською чи українською мовою, які давно стали мовами космосу. Коли Терай пояснював уже в десяте, чому він прилетів на Офір-2, до бару зайшов чоловік, і всі, побачивши його, стишили голоси. Низенький механік-парижанин, що сидів ліворуч від Терай, підвівся навпочепки і прошепотів йому на вухо – це голландець. Дивись, не зв'язуйся з ним. Лапрат обернувся, зміряв прибульця оцінливим поглядом. Майже такого самого зросту, як і він, але широкий у плечах. Важчий, з уже окресленим животом. Років 35. На вузькому обличчі, близько до зламаного носа глибоко посаджені світло-голубі очі. Могутня щелепа і довгий шрам на лівій щоці. Він попростував до геолога. «Це виновий бос! Одразу з дитячого садка!» «Скажу вам, зі мною поводьтеся найтихіше. Я – Ван Доган. Мені начхати на всяких ваших покровителів. Я не дозволю, щоб мною командував якийсь шмаркач. Затямте собі це. Більше повторювати не буду». Він різко обернувся і, подавшись у дальній кінець бару, сів там осторонь від усіх. «Що це за суб'єкт?» – спитав терай, сусіду. «Він відкрив рудник Магрет. Поки що найбагатіший. До вашого приїзду вважався великою жабою в нашій маленькій калюжі» і постарається нею залишитись. І може домогтися успіху? А тож, хай його біс, на жаль, може. Здається, ви вже надто його тут шануєте. Ніхто його не шанує, цього негідника. Він дуже як бугай, і немилосердно б'є всіх, хто не кориться йому. Бачу, ви теж не слабеньких, але навряд чи маєте такий досвід, як він. Головне, для голландця немає заборонених прийомів. Точніше, він тільки й вдається до заборонених. Терай знизав плечима. Поживемо-побачимо. До бару зайшов старий із червоним носом і посоловілими очима. Його колись чудовий комбінезон розвідувача зовсім вицвів і витерся до дірок, кожна з яких свідчила про убоство господаря або про повну байдужість до всього на світі. А це хто? Старина Макгрегор. Пиячить. А шкода. Адже він перший висадився тут 25 років тому і відкрив великі поклади. Чудовий інженер. Перший тутешній директор. І ось тепер. Механік замовк. Відтак повів далі. І все ж таки він прекрасна людина. А коли тверезий – справжня скарбниця найрізноманітніших відомостей про ефір. Він єдиний знає мову стеків, єдиний може з ними вільно спілкуватися. Чому він так спився? Ніхто не знає. Одні кажуть, що він не може дивитися, як компанія поводиться із стеками. Інші – що він зламався через любовну драму, а ще дохто твердить, ніби в горах з ним сталася якась дивна історія. Після неї він трохи схибнувся. ММБ далі виплачує йому платню, бо ніхто краще за нього не знає офір. Але останнім часом він дуже напивається, тож навряд чи це триватиме довго. МакГрегор замовляв собі віски, Будучи вже добре на підпитку, щоразу довго дивився на свою склянку, потім різко підносив її до рота і залпом випивав до дна. Ніхто, здавалося, не звертав на нього уваги. Лапарат знову заговорив із сусідами, намагаючись з їхніх розповідей скласти собі уявлення про умову роботи. Про небезпечних тварин і рослин. Дізнатися про важкопрохідні стежки. Макгрегор підійшов до стойки замовити ще склянку віскі. Він побачив тараї, уважно придивився до нього і пробурчав. «А, це ти той самий? Отже, мені залишилось уже недовго». І він, погойдуючись, рушив до свого столу. Що він хотів сказати? «Та так, нічого», – відповів механік. «Просто він дивакуватий. Каже, що точно знає день своєї смерті. Особливо, коли вип'є, як сьогодні». Механіка урвав глухий удар і крик, що пролунав услід за ними. Терай обернувся. Макгрегор лежав на підлозі із закривавленим обличчям. А над ним із стиснутими кулаками схилився голландець. «Що, отримав своє клятий п'янчіко? Може, хочеш ще?» Голландець випростався з холодною посмішкою. П'яний вебор штовхнув мене. Ось я й провчив його. Хтось, може, проти цього? Озвались невиразні голоси. Почулось глухе ремствування, яке швидко затихло. Лапарат знизав плечима. Врешті-решт це його не стосувалося. Проте він підійшов до МакГрегора, щоб допомогти йому підвестись. Ей ти, не чіпай його. А якщо зачіплю? Я тебе відучу свого носа, куди не слід. Тирай раптом відчув смертельну втому. «Тільки тому, що я олімпієць і на дві голови вищий за інших, – подумав він, – усілякі нагідники крізь затівають зі мною бійку, аби пересвідчитись, що вони не слабші, і я не являю для них небезпеки. Це було вже стільки разів, що, здається, ніби без кінця повторюється одна і та сама сцена. Гаразд, так цьому і бути. «Що ж, спробуй, ведучі! Лео, ні з місця!» І враз голландець так несподівано ударив юнака ногою, що тирає не зміг ухилитися». Він устиг лише вивернутися, і удар дістався йому в ребра, а не в живіт. Незважаючи на біль, Терає зумів відстрибнути назад і в такий спосіб пом'якшити прямий ущелепу, який ковзнув по його лівій вилиці. Він відстрибнув, аби не спіткнутися об Макгрегора, що далі лежав непритомний. Ван Донган одразу ж кинувся в атаку, але тепер лапарат зупинив його різким прямим у підборіддя. Після цього Терає тільки перерував удари противника – спокійно вивчаючи його і вичікуючи слушної миті. Нарешті така нагода трапилась. Йому вдалося завдати подвійного удару. Лівий гак у печінку і одразу ж прямий у сонячне сплетіння. Обидва удари глухо пролунали майже водночас. Ван Донган зігнувся в три погибелі. Впав на коліна, а потім повільно завалився на бік під захоплені крики приголомшених глядачів. Один з них підбіг до Тирай і вигукнув. «Ей, юначе!» Тепер ти можеш просити в старого Жуля, що хочеш. Цей мерзотник украв у нас дві заявки. А коли ми з Дугласом спробували подати голос, він обох нас уклав у лікарню. Я вірив, що колись йому продірявлять шкуру. Але навіть не мріяв, що хтось за всіма правилами наб'є йому морту. Де ти навчився так битись? Де там битись? Я займався трохи боксом. Потім сутички з матросами на островах. Трохи боксом? Боже мій! Від твого прямого завалиться й чемпіон. Рука ніби сама б'є. Отже, Луїджі правду казав. Ти той самий олімпієць. Бережись. Руде тіло майнуло в повітрі і збило його з ніг. Пролунав короткий зойк. Назад, Лео, я тобі наказав. Він орятував тобі життя, твій лев, мовив Жюль. Голландець ледь не встромив тобі ножа в спину. Тирай схопив загриву лево і щаси потяг його назад. Лео заривів, обернув голову із закривавленими іклами. Але побачивши, що це лапрат, заспокоївся. Сумирно всівся в кутку і заходився облизуватись, як кішка. «Лікаря!» – крикнув хтось. «Якого лікаря? Він своє отримав!» Голова Вандонгана була дивно деформована, скальп зірваний. Права рука все ще стискала ніж. Розвідувачі зблідши перезирнулись. «Знаєш що, голубе?» – мовив один з них. «Ти і твій лев. Краще вже бути вашими друзями. Я займусь Макгрегором, якщо поліція шукатиме мене». «Поліція?» В натовпі почулося іронічне хихикання. «Ти хочеш сказати директор?» «Він сам тут і суд, і поліція». «Звісно, стражон розгнівається. Голландець його найближчий підручний. Але ти не хвилюйся. За тебе свідчитимуть стільки людей, скільки треба буде. Навіть ті, хто нічого не бачив». Терей схилився і підняв Макгрегора. «Де його хишка?» «Ходімо, я тебе відведу». Озвався Жюль. «А ти, Лоуренце, біжи по лікаря». Від кав'ярні до хижки Макгрегора було метрів з 200. Вже настала ніч. Перша ніч тирає на цій планеті. Все здавалося йому незвичним. Повітря, що трохи відрізнялось від земного, запахи, крики нічних тварин, у незнайомому небі переслідували один одного два місяці. Лео, що біг за господарем, раз у раз зупинявся, принюхуючись до вітру. Раптом відкилясь зліва долинув пронизливий несамовитий свист. Лев відповів погрозливим риком і просів для стрибка. «Заспокойся, друже», – посміхнувся Жюль. «Ніякої небезпеки. Звір, що так гучно свистить, це лише жаба за вбічки з кулак. Тут немає небезпечних тварин. Ну ось ми й прийшли». Лапрат зайшов до кімнати і поклав Макгрегора на застелене ліжко. В будиночку з колод була тільки одна кімната з великим почорнілим каміном. Очевидно, взимку тут холодно. Стіл, крові табуретки і сила селена обшарпаних книжок – от і вся обстановка. Поки Жюль змивав кров з обличчя шотландця, Терай переглянув кілька томів. Твори з практичної геології та рудної справи, романи, і все це п'ятьма чи шістьма мовами. Мак розмовляє цими мовами? Так, іще мовою стеків. Він тут єдиний, добре володіє їхньою мовою. Я можу зв'язати лише кілька слів. Надзвичайно важка мова. Макгрегор беззаперечно був освіченою людиною. «Ти сказав, що він інженер? Егеш!» І він був першим директором, до старжона, перед тим, як запив. «Як він себе почуває?» «Скоро опритомні. У Ван Донгана вкрай підлі удари. Були, на щастя. Як чудово, що про нього можна говорити в минулому часі. Невже ви його так ненавиділи?» «Він був негідником. Мерзенним негідником на службі в людини, яка не знає жалю і думає лише про прибутки». Ти сам переконаєшся. Навіщо ти прилетів сюди лапради? На землі занадто багато божевільних. яситий ними позамісненьке горло. Божевільних ти знайдеш і тут. Наскільки в тебе контракт? На рік. З правом продовження. Лише на рік? Мабуть, їм конче потрібен добрий геолог, якщо вони згодились на такий короткий строк. Працювати на ММБ – це не мед. Усе, що вони друкують на своїх рекламних проспектах – брехня. Девіз ММБ – «Іди або здохни». А точніше, іди і здохне. Що ж, побачимо. Бачу, ти вмієш за себе постояти, олімпійцю. Одначе, ага. Мак опритомнів. І знову з нами. Старий пробував підвестись на ліжку. Але Жюль стримав його. «Де я? Що зі мною? О, моя голова?» Ти випадково штовхнув голландця, І він тобі всипав. Розбив довбешку. Коли лапрат хотів заступитись, він намагався і йому всипати але трохи прорахувався і сам враз опинився на підлозі. Тоді йому забагалося погратися з ножем, і лапрадів лев його порішив. «Порішив? О, так, лапрад. Олімпієць. Людина долі. Я знав, що ти маєш пройти, але не знав, коли. В житті всього не запам'ятаєш. А тепер мені лишилося півроку життя і заплатити один борг. Гори долі. Пухі або стеки, як ви їх називаєте, знають про це. І від цього помирають. Голос мені все пояснив. Він знову впав на постіль і замовк. До хишки квапливо зайшов лікар. «Що скоїлося? Знову жартики Ван Донгана? Коли це скінчиться?» «Вже скінчилося, лікарю. Вам більше не доведеться лікувати жертв цього мерзотника. Познайомтесь, Лапраде, це лікар Вертес, друг бідних розвідувачів». Лікар Вертес був високий і худий. Клинцювата борідка і пронизливий погляд надавали йому майже мефістотельського вигляду. Він утупився в Тераї. Гм, чудовий зразок. Метис, чи не так? Егеш, і цим пишаюсь. Тут нема чим пишатися і соромитися. Ну, ми подивимось краще нашого потерпілого. Коли б він не пив, як свиня, прожив би до ста років без жодних геріатрів. Можете йти собі, я сам ним займусь. Коли вони повернулись до бару, хвилювання ще не вщухало. Труп голандця прибрали, але на підлозі ще видно було темно-коричневі плями. Тераї зустріли криками «Ура!». Дружніми поплісковані по плечу, запрошенням випити. Викликана на підмогу, Анна стояла за стойкою, не зводячи стирає захопливих очей. Від усього цього він ніяковів. «Послухайте, друзі, я хотів би пообідати спокійно. Я голодний і стомлений. Отож, будьте добрі, обличте мене. Ми ще побачимось». Він пообідав разом з Лео в маленькій кімнаті. Анна подавала йому, шаріючи щоразу, коли він звертався до неї. Лео недовірливо обстежив її і нарешті влігся поперек порога. «Що, Лео, побоюєшся?» «Можливо, ти маєш рацію, хоча не думаю, що сьогодні нам іще щось загрожує. Завтра чи згодом будь-що може трапитись, коли, звісно, все те, що мені розповіли – правда. Наступного ранку старжон прийняв тирає більш ніж холодно. Отже, но з'явившись, ви своїм Левом убили одного з моїх найкращих людей. Так, я знаю, що він учинив неправильно». Завадивши вам підвести цього алкоголіка. Вчинив він неправильно і тоді, коли схопився за ножа. Ваше щастя, що стільки людей свідчать на вашу користь, лапраде. Інакше ви вже сиділи би за гратами, чекаючи найближчого зорльота рейсом на землю. А втім, облишимо це. Що з воза впало, те пропало. Зараз ми повинні негайно зайнятися картами. Досі без справжнього геолога ми працювали, покладаючись лише на досвід розвідувачів які обстежили тільки поверхневі рудні виходи вздовж схилів плато Віра і каньйону річки Бероя. Тут, тут і тут. Він вказав точки на карті, що висіла на стіні. У вашому розпорядженні буде карта, складена за даними аерофотозйомки і доповідями розвідувачів. Добре вивчіть їх, там багато даних, але їх слід уточнити і дати правильне тлумачення. Я хотів був дати вам у помічники Ван Донгана, але ви його вбили. Тож тепер і ви самі, як знаєте. Я візьму Жуля Тібо. А яка ваша система? Я думав, що всіма розвідуванням займеться тільки ММБ. Та вчора мені сказали про якісь індивідуальні заявки. От як. Ніяких індивідуальних заявок насправді немає. Коли окремі розвідувачі знаходять по-справжньому цінне перспективне родовище, вони ставлять заявочні стовпи від свого імені. А після ретельної перевірки отримують від нас додаткову винагороду. Іноді досить велику. Це вони і називають індивідуальними заявками. Ясно, розумію. Який штат буде в мене? Три креслярі-картографи. Що ж до розвідувачів, беріть кого схочете. Єдине, що мене цікавить, це результати. Ваша кімната номер 16 у кінці коридора. Але щоб ваш лев не плутався у мене під ногами. Протягом довгих тижнів тирає працював як одержимий і навіть вечорами брав матеріали до себе, в збудовану колод хижу, що тепер правило йому за житло. Житло просте, але цілком комфортабельне. З робочим кабінетом, спальною, ванною і кухнею, якою він, однак, майже не користувався, воліючи столуватися в кав'ярні. Він уже познайомився майже з усіма членами земної колонії, що було, до речі, зовсім неважко, бо вона не налічувала і трьохсот душ. В основному чоловіків. Окрім них, було тут кілька незаміжніх жінок та кілька подружжів з дітьми. Лео дуже швидко заприязнився з юними колоністами – а коли на десятий день свого перебування на планеті він наздогнав і вбив гірського вовка, що спустився з плато, то нажив собі друзів і серед їхніх матерів. Цей вовк був першим великим звіром, якого Тирає побачив на Офірі 2. Він і справді віддалено скидався на вовка, хоча шкіра в нього зовсім гола і лише на черепі стримів жмоток жорсткої шерсті. На плато їх чимало, особливо поблизу гір долі, пояснив йому Жюль На щастя, вони рідко збираються в зграї бо тоді справді були б небезпечні для розвідувачів одинаків. Малюкові пощастило, що твій лев надбіг вчасно. Як він себе почуває? Укус глибокий, але лікар Верте скаже, що все минеться. Гори Долі. Звідки така дивна назва? Це МакГрегор їх так називав. І він твердить, ніби це точний переклад туземної назви. Скажу відверто, я ніколи не замислювався, чому їх так називають. Їх скоріше можна було б назвати «Мертві гори» або «Гори розпачу». Невже там так погано? «Сам побачиш, якщо підеш зі мною наступного разу. Час зайнятися розвідкою в новому районі». Відроги Платовіра вже досить вивчені. «Поглянь», – мовив Жюль, – «отам унизу поселення стеків. Я знайомий з їхнім вождем. Хочеш, навідуємося до нього?» Село, скоріш Хутірець, причаїлось у вузькій долині, оточене з усіх боків палісадом і робом. У ньому було півтора десятки будиночків, точніше глиняних і кам'яних халупок укритих широким листям, укладеним немов черепиця. На Майдані посеред села видно було кілька незвичайних, тонких, високих постатей. Власне, старжон заборонив мені з ними спілкуватися, але вважатимемо, що в мене погана пам'ять. Спустимося до них, Жюльо. Коли вони наблизились до села, вузенький місточок був попливо піднятий, а в землю перед ними вдарило кілька стріл. Ах, хай йому біс, це через твого лева, я зовсім забув, зачекай мене тут. Жуль спокійно рушив уперед, викрикуючи якісь слова місцевою мовою. Стріли перестали свистіти, над палісадом з'явилася голова. Тираєй взяв бінокль, щоб краще її роздивитись. Голова була ніби карикатура на людину, з кущуком зеленуватого волосся, двома глибоко посадженими очима, довгим вузьким носом, щелеподібним ротом і підборіддям калошою. Вона радше скидалася на відображення людської голови у викривленому зеркалі з кімнат сміху така неймовірно вузька і витягнута. Жюль покликав Тирає. «Можеш спуститися, все гаразд. Тільки залиш Лео за палісадом, хоч би цього разу». Щоб пробратися крізь низеньку брамку, Тирає довелось нахилитись. Жюль стояв у натовпітуземців, і Лапрат одразу ж зрозумів, чому розвідувачі прозвали їх стеками. Вони справді були схожі на палиці або скорше на тих земних комах, яких називають богомолами». Прямі тендітні ноги спиралися на вузькі ступні. Тіло звужувалось до голови, немов шийка пляшки. Тонкі руки закінчувалися худими, немов у скелета, долонями з шістьма довгими пальцями. Стеки були вдягнені у коротенькі спіднички і озброєні луками та стрілами з вправно відшліфованими кам'яними вістрями. Дехто мав металеві ножі, що перетворилися від тривалого користування і багаторазового точіння на своєрідні плоскі стилети. Тирай одразу ж опізнав їх. Такі ножі постачали за безцінь земля і Нью-Шефілд, аби тільки спекатися своїх надлишків. Найвищий серед туземців ледве сягав тираї грудей. Жюль говорив, невпевнено вимовляючи шиплячі та ляскучі слова. «Я силкуюсь йому товхмачити, що твій лев – друг», – пояснив він. Але, як на те, він дуже скидається на одного із тутешніх хижаків. Щоправда, тепер у цих краях їх немає, але зображення цього звіра зберігається у їхньому храмі. Вони кажуть, що лев – це Чуїнгакха, і спробуй довести їм, що це не так. До двох десятків туземців невпевнено приєдналися і жінки. А потім з усіх боків висипали і крихітні діти, рухливі і верткі, наче зелені ящерки, що підвелися на задні лапи. Одне маля стояло перед тирає, зміряло його очима з ніг до голови. Завертілося на місці, засміялося вартим подиву людським сміхом. А потім викрикнуло пронизливим голосом щось таке, від чого розвеселилась вся юрба. «Що він сказав?» – спитав Тераї. «Я не зовсім зрозумів, адже я знаю лише кілька їхніх слів. Та, здається, він сказав, що ти найбільший звір, якого він бачив у своєму житті». Хм, ти не знаєш, хто дав їм ці ножі?» Ми... Розвідувачі. Стеки – славні істоти, і іноді йдуть до нас провідниками. Вони живуть з полювання. До того ж, ще щось вирощують. Вимираюча раса, але цього разу земляни тут не винні. Стеки повернулись до кам'яного віку і повернулись задовго до того, як ми прийшли на цю планету. Їх залишилося небагато. Вони зовсім сумирні. А що ніхто не збирається колонізувати Офір-2, то вони поволі зникнуть самі, без будь-яких трагедій. Але чому вони вимирають? Поглянь, скільки дітей. І всі живі. Дуже на вигляд. Вони часто помирають, не досягши повноліття. І ніхто не знає, чому. Цей світ належить ММБ. А компанія аж ніяк не цікавиться інопланетянами. Її хвилюють лише прибутки. Стиків ніхто ніколи не вивчав. МакГрегор каже, що невдовзі після обряду посвячення вони вдаються до масових самогубств. І він зізнався, що знає причину. Спитай його сам. Якщо є на цій нещасній планеті фахівець, який добре знає стеків, то це він. Але подивимось на дорослих. Поряд з веселими, жвавими дітьми чоловіки і жінки зі своїми витягнутими обличчями та втомленими нечастими рухами здавались особливо сумними і малорухливими. Хвороба? Невідомо. Лікар Вертес намагався знайти збутника та дарма. До того ж, він не має необхідних приладів, а старжон дивиться на такі дослідження скоса. каже зайве марнування часу Гаразд. Я спитаю мака і попрохаю навчити мене їхньої мови. Цей народ мене зацікавив. Багато їх залишилось. На дослідженій частині континенту ми знайшли з десяток поселень і куди більше покинутих міст. В інших місцях їх не бачили. Але колись це була велика раса. Вся планета вкрита руїнами. Ти сам побачиш руїни величезного міста на плато Віра. Ми будемо там завтра. Жюль сказав на прощання кілька слів, на які стеки не відповіли. І вони вийшли через низеньку браму із села. Лео зустрів їх незадоволеним широким позіхом, а тоді підійшов до брамки і зухвало окропив стовп. «Лео!» – обурено крикнув Жуль. Він образився, що ми залишили його за палісадом, пояснив Тирай, засміявшись. От і поставив свою мітку, аби знали, що тепер і це поселення входить у його мисливську територію. Наступного дня з верхівки Пагорба побачили стародавнє місто. Воно лежало в низині на східному березі Великого синього озера. Руїни вкрилися заростями, але подекуди над буйною зеленю ще височили башти. За земними нормами, подумав Терає, в цьому мертвому місці могло жити від 300 до 500 тисяч жителів. Вони спустилися в низину і пробралися до міста, прорубуючи собі дорогу мечети. В центрі біля самого озера бруківка виявилась зробленою так майстерно, що навіть через стільки століть Рослини майже ніде не змогли пробитися між бруком. З десяток вулиць збігалися до напівкруглого майдану, що виходив на набережну, від якої протяглись в озеро численні моли та причали. Два маяки, майже не зачеплені часом, стерегли гавань. «Ночуватимемо в лівій башті», – сказав Жюль. «Я тут частенько зупинявся. Там є сухі кімнати і стелі ще міцні. Стародавні стеки вміли будувати». І справді – Каміння в стінах було так щільно підігнане, що інколи неможливо було розрізнити швів. Чи відомо хоч приблизно скільки років цьому місту? Так, коли Мак був тут директором, він надіслав зразки дерева на землю для радіобуглецевого аналізу. Місто не таке вже й давнє йому від 4 до 420 земних років. Цікаво інше видимо, це було перше покинуте стеками місто. Чим далі звідси, тим пізніший час запустіння міст. Ніби саме з цього міста виходило якесь смертоносне випромінення. На Північному материку, наприклад, міста були заселені ще 2,5 тисячі років тому. Так чи інакше, скінчилося все швидко. На всій планеті цивілізація Стеків загинула за які 600 років. Коли в Ксенологічному бюро Об'єднаних націй дізналися про це, сюди хотіли надіслати наукову експедицію. Однак ММБ запротестувало. В них необмежені права. Ця планета цілком у їхній владі ще на 40 років. Поки Жюль влаштовувався на ночівлю, тера і Лео оглядали руїни. Лапрадові хотілося визначити рівень зниклої цивілізації. В одному з